Berrizain nagusia zurekilan panzo irigarai eta abiadura ondiko trenbide berriaren sedea gibelatua izaitena liteike. Eta ez gutiz, bimilata ogoita amarrerata ipatzenda berri ona trenbideoren kontra borrokatzen direnen entzat, bainan alere berri direla erranen daukute, gipuzkoako eta lapordiko defensa komitekoeka. Friderik Espainiak senadore sozialistak eskolegia rentzat proposatua, erri elkarkugu zienarteko polo edo sindikaten mixtua, ez dela legediari egukitzen al, hori jakindu kolet kapdevielek pari senatzo, dena dela, ezin dela pratikan ere eman, erranen dauku, eneritze zabaleta, zuzen bide ikerlariaka. Lehen ikaro azpundu bat zurikin gatzalina? Alekta <tipa> gorriangirela eta uholde jentzat edo uholde baina bainan goizuntan ateribali ma da arra txalde untan iguzkia bainan euria berriz ere eginen duela diote aro ikerleak Arakitaniako gune batzuetan Horzantzen gatik zuten Emanazuten alerta liranja Kendua da Artike ganduzun bezala Alerta gorria uolden iriskuen gatik Artikia da oraino Pirine Atlantik eta hote Pirine Departamendu huetan Horreitaraziz Izan direla makur Aundiak bereziki ondoko Departamenduan eta biagnoan ere Ur raundi, aunditze Edo goraltze horiekin Aranola lurden bimila presuna orrundu behar izan dituzten atzo, biktima bat ere izan da emazte bat, bere autuarekin ere bana izan da, pierrefite erian uoldiak biarnokaldian erran dugu, amarka jenden sukurritzena izan dira, suiltzaileak gau buntan, eta arrangurak dira goizuntako oraido, uste da urak gorenian izanen direla goizuntako amarkak eta oren bat hartian bereziki pehorra den, han bi gav izeneko errekak juntatzena Beste obra ondien mentura A, irutan ogoita iru autobidean Bialdiz irulekotan emana irute nieritze eta bi iriaturen arteko partea Ogoita bi kilometro, lanek berriun eta berriun euro gostako dutela Jakin arrazidu ASF Frantzia egoko susitateak Obrak elduden irailian asieta lau urterena izanen omen da Eta bordale eta et arteko abiadura Arteco a bien proiektua très imbibé berry projecto bimilatago et amare labaino un inaugurat qui vela toa et ça il tenal liteique à la Sionartsobe de internet gunian l'usine nouvelle ce neco acheté caria le intachuna Bourdalet a Occitanie ko tolochart ecolignari et manaliteique là gilla go yakirendu glaster c'est une mobilité 21 Baitu bere, bere inkesten emaitzen berri Eta hor bai Estatu dutu behar luke Egin duen istuduan Beaz ez laikela lehentasunetan Erramezala bordale endai arteko linea hori Eta entzuzen mugaz bi aldetako proiektuak egibelatuak izanen direla Uste bada ere aldeatez ez dutu arte Borruka segituko dutela diote kontrakuek Bai iparaldekuek, bai egoaldekuek Aier tiri arte Berri honek ez dituzte gelditzen altxetearen proiektuaren aurkako mugimenduak. Donostia eta handaia artean abiatura handiko trenbide berriaren eraikuntza atzeratua izanen dela esan zuen atzo, ana horegi, eusko jaurlaritzako garraioetarako osailburuak. Izan ere, sortzireun milioi euroko kostua haukango luken proiektu hau ezinda burutu egungo krisi ekonomikoarekin. Irunen, proiektua salatzeko bildu diren donostialdea o arzoaldea, bidasoa eta lapurdiko hainbatera gile sozialekala ere, bertan bera uztea galde giten dute. Juanjo Ugarte mendia martuteneko auzo elkarteko kidea. Bultza berri eman dioten proiektu horren eraginez, aztegitura berriek ekarretako impaktuak bikoiztuko dira. Irun, lezo, oi hartzun horretarren donostia martutene eta hastigarraga zein bertako auzuetan. Horregati bildu garaen zuzen ere, Gurek ezkagertzeko eta azpigitura plan agresibo hori bertan bera dezaten ezigitzeko. Sekulako kostu ekologiko, ekonomiko eta soziala ekarriko baitio eskualdeari. Prentxauroko emateaz gain, proiektuak ekarditzaken eraginen berri emateko erakusketa informatibo bat ere jarri dute irunen bildu diren eragileek. Iparaldeko tarteari dago ere berri honak iritsi dira Parizdik. Baina, Pantxoateli ekade ingurumenaren aldeko elkarteko kidea, ez da gelditzeko prest proiektua guztiz finitua izan arte. Bordelenen daiaako egitasmo honek uh, azertu dute ez egitea bi mila eta gogeita hamarra ainzin. Beraz hemendikt uh, uh, horik honek uh, esan nahi du ez dela baitezpada beharrizkoa egitasmoi. Mm -hmm. eta goentzaat bon, ezta berri txarra baina hala ere gure borroka ez da ordan gelditzen, jakinez eta bi iparraldiiko altutsa baitezpada baitezpadanhi dutela egitasmoi antzinarazi eta uh, no nola, nola antolatzen arihi dira inketa publiko bat, egitaz mori e, piskadara itzeko Lehentasunak ez badira ere, finantzamendua lortua hala proiektuak burutzeko pres direla erakusten ari dira bera administrazioak eta hori dela eta lanean segitzeko asmo zasaldu dira HT-aren aurkako eragile ezberdinak Bestalde manifestaldi irat deitzen du sehaskak elduden larun bateko, endaiako ikastolaren aferak sortu duen iriskua salatzeko, prefetak badakizue endaiako ikastola eraikitzeko baimena ukatuz Iperoskal Herriko ikastola guziak iriskutan maiten dituela adierazi dute estatuak lege bat egin behar duela galdartzen dute, zentzu hortan Iperoskal Herriko iru parlamentari sosialisteri itse eta ikastolen alde ekintza konjetuak bulundu Lutzeko eskatu diete. Manifestaldi ararun batian, Gaskoinen plazatik abietuko da, subprefeturara joiteko, eta hori aratxaleko iru ornetarik goiti. Eta bestalde iparkoskolerian eri elkargo guztien arteko sindikatu mixtoa sortzea proposatu zuen Frédéric Espagneak sozialistak, Jean Antoine, baina naprochamenao Estela Leguediari egokitzenal, baina estatui sansayo, Collecte Capdevielle, baina onako deboutatu sozialistari atzo, Parishen Philippe Iverin François Collet, ministroren teknika albatekin lusas bildudaga eta ipatseko herripikatu izantzaio ere Estela Lugal de colectivitatia gobernuaren lehentasunetan alere estatutu bereziko kolektivitate baten sortzeko emendakin bat pausatuko du baionak aldeko deputatu sozialistak arazo bat badela Frederik Espainiakek proposatu emendiken arekin bat baino gehiago balitaike eneritza zabaleta zuzenbideik erlariaren arabera dio olako egitura batek nahazmen haundia sorlezakela Gobernagarritasun uh, bizikizailaren ere uste azena deia sortzeko unean eh uh, da herrielkahoek pasa beharko dizkiote kon, konpetentzi kompetentzi estimatzen direnak ba polo horrek uh, ba kudeatzen alditugunak hobeki ba alujalde elkargo bakotzak baino baina alujalde elkargo bakotzak ez ditu gauza berak kudeatzen neia ak-bak kudeatzen duena, o, BAB, zera, Bayonako olujalde elkargoak, edo Siberuko elkargoak kudeatzen duena, ez iragoza berdinak. Eta bakotxak erabakiko du, zer pasatzen dion polo horri. Ba, Garaziba igurrik erabakitzen aldu pasatzea e, Garaziko e, kultura eszenaren kudeaketa, Ego Lapurdik erabakitzen aldu bakarrik pasatzea, zakinik eskoletan kultura eskuntza, Biziki eterojonea izango da, eta hor, poloak ez du bere itza, erri erabakiko du zer pasatzen izu eta zerrez, e, definituak diren kompetentzia horietan, kultura, garraioak, eta bar. Eta gero, e, erabakiak hartuko ditunean polo horrek, beharko ditu izan, e, erri elkargu guzien, adostasuna, ziren berak ez du gaitasun propiorik, berak koordinatzen du, Beraz aldi oro erabaki bat bozkatu baino lehen polo horretan, beharko dute elkarri guziek erabaki bat bozkatu, ba adoste baitira horrekin beraz nashmena eta goberna garritasun eskasa ekeriko ditu. Den adan errepikadez agon Frederiken Espanyaken uh, Polo edo sindikaten mixto Propusamen uh, Orek edo olii askarkitza lantzan Maiteen dola lege blitzarraka Eta bestalde Ivi Galdek daraman Bayona Parker talde politikoaren ageria Jean-Grenet Echegarai Santrista elduden urteko eriko bosetan Presentatuko dela Jean-Grenet eren txegida hartu naian Echegaraiak diakinarazidu bere serrenda Beste sensibilitate batzuari ere irekina iduela Bayon Parkertaldea negoziatzerat presda ikusiz gainera autagaiaren proposomen batzuekin arguntados direla ranola besteak beste ez alderdi politiko buruen manuen peko egoitia eta hiriaren kudeaketarako etarako karguak parte katuak izan ditan eta ez gizon bakar baten gaina Nahikari Otaegi, presoden ama familiako gaztearen aldeko sustengu kanpaina bat abiatzen da hori taraziko dugu donibane doni luizunen bizizen Nahikari Otaegi, Madrileko hausitegiak sei urte presondegirat kondenatu zuela, segi gazte mogimenduko kideizaiteaz akusatu, zeta joan den api ilian, bere zazpila beteko alabarekin, joan zen presondegirat bere irurteko mutikoa utziz bere aitarekin gertakari bortitza, jendia frango unki zuena, nahi nahi kari ota egi preso ateratzeko nahi duenak bere izenpedura eman dezake sustengoa ekartzeko internet gunea deitzen da nahi aske. Eta atzo erraiten ginau zian, berroita amazazpimilako bat toki bada frantziako preso negietan, bainan kaxikilotano eta zorzi mila preso dira, eta alaziren hilabeteunen astapenian, hotx diren lekuak baino amarr mila pasa gehiago, bai honan eun preso dira irurogoien lekua delarika, eta pro, preso zainak protestalian ziren atzo, UFAP, EFO eta CGT sindikatek deiturika, bai honako preso negaren haitzenian, amarr bat preso zain degon dira, eta eta ateratziak trabatu dituzte, presoak ez dira hauzitegira aterreman ahalizan, eta ez da bisitarik izanak. Ekonomia eta turisma garatzeko Espartina obeki baliatu nahi du Sibiroa erri elkarkoak Horren egiteko urratxetan da Lehenik sortu aizan da Molean omarkarekin Sibiroan osoki ekoiztuko den Espartinaren bidez Kalitateko industria ekei bat Berrimatu nahi du Bestalde horren ekoizpen abultzatzeko Mauleko espartinaren ateliera Sortuko du erri elkarkoak Espartinaren Sibiroak duen jakit Eta kutsiko da, eta mila katulisten ere zibitzeko esperantza edo bada, Michele Tsevest. Prefosta esparti, ezta aski eraiti esparti, esparti nian heben eginik dela, berada eba yakutsi. Ordin yakuts gune baten nahi dugu plantatu, bat dugu hor bastimatu handibat maule erdi erditan begistatuik. Eta hor ikusten dugu, edo ikusginio ja, ateler horren plantatzi hor, yakutsi. Gune bezala, gentia sarr, ikus fabrikatzen, hondi gentia fabrikatzen hain, mekanikak, hiotxa, uh, uh, urina, beutartzune berbada, eta elkitzin hori espartiak zentako ez uh, ios, mena, uh, hebenko eta hebenko markaik ilan, eta hebenko kaiet echargeik ilan eginik, turistako ikusiko du espartiana heben eginik dela, eta etxea sarteko denin, uh, erran handu beha yungu jan, beha hizoak ikusi du espartiak osoki maulen egiten zela, sibirun egiten zela, eta jakitatia mm -hmm. etzela galduik. Eta etxea arteko denin, ez daik zumat aizobadutin, mena guk espantxa ditugu hoi ta jamar mila, hoi ta eta berroita jamar mila bizitezalen artian, eta hoik urteoz urtroz, urte batetik bestila, jente horra da, eta horrek arru mihiz, uste du gehoi komunikazionik hobena izan lehen, erraiteko espartina, osoki hebenik eginik dela. Eta egielkargoak atelirreko arduradun bat esekatzen du, xede hori berarekin batean ere maiteko.